Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю в «Холос» і іноді це комусь подобається. Ельфійські камені Шанари. розділ 25. Їм знадобився залишок ночі, щоб знайти вихід. Кріспін залишив лише один смолоскип, яким вони й користувались щоб пройти крізь нескінченну послідовність проходів і сходів, які неохильно вели вниз, крізь скелю. Виснажені важкими випробуваннями останніх кількох днів, вони бездумно шкандибали коридорами стародавньої фортеці, втупившись очима в темряву попереду, майже склавши руки. Вони не говорили, не було що казати. Шок від усього, що сталося, Змусив заніміти від страху. Вони хотіли тепер тільки одного втекти. Відчуття часу швидко зникало, він не мав значення могли пройти хвилини, години, ба навіть дні. Невідомо, скільки вже вони йшли, ніхто не знав, куди ведуть проходи. Можна лише сліпо довіритись удачі інстинкту йти тунелями, коридорами. З відчайдушною надією, що якимсь чином вдасться звідси вирватись. Міязи боліли, їх зводили судоми, зір затуманювався від втоми. Нарешті смолоскип згорів і перетворився на звичайну дерев'яшку. Але нарешті це скінчилось. Вони дійшли до масивних залізних дверей, зачинених подвійними замками та засобом. Віл потягнувся до замка, але Амберл схопило його за руку. Її голос був втомленим і напруженим. Віл, а якщо там демони чекають на нас? Що якщо різник не один?» Хлопець лише подивився на неї. Про цю можливість він ще не думав. І взагалі не дозволяв собі про таке думати. Юнак згадав усе, що сталося після Дрейвуда. Здавалось, що демони їх завжди знайдуть таке собі відчуття неминучості, і якщо різник дійсно зник, то, можливо, є інші демони, а ще шпигун в арборлоні. Віл? Емберл тривожно дивилась на нього, чекаючи на відповідь. Хлопець прийняв рішення: треба ризикнути. Нам більше нікуди подітись. Він обережно зняв її руку з свого плеча і попрохав стояти позаду, потім обережно розкрив замки, підняв засув і відчинив двері. Туманне денне світло прослизнуло крізь отвір, а за ним каламутні воду мармідону, що м'яко плескались по стінах хлибокого гроту, де була прихована пристань ельфів. Жодного руху не було. Хлопець з ельфійкою швидко переглянулись. Без слів Віл кинув смолоскип на підлогу тунелю, де той остаточно згас. Доки та пришвартовані до них човни згнили, перетворились на непотріб. Ельфійка з хлопцем пройшли вузьким виступом, доки не вийшли на лісистий берег, що лежав біля основи пайкона. Тут нікого не було, лише вони. Світанок щойно почався. Холодне, морозне ранкове півсвітло викристалізовувало нічну росу на деревах і кущах, Залишало землю білою, вкритою фальшивим снігом. Вони здивовано дивились на це, бачили, як власне дихання затьмарює повітря перед їхніми обличчями та, відчуваючи, як холод, проникає в їхні вологі тіла під покривалом одягу. Річка шумно вирувала між гірськими вершинами, текла на схід крізь ліси. Її широку гладь оповила важка ковдра туману, а поруч – файкон. Масивні темні гори, що затінювали землю. ВІЛ невпевнено озирнувся І не знайшов нічого, що могло б їм допомогти. А потім побачив маленький човник, який був на березі річки і частково ховався в чагарниках усього за десяток ярдів від них. Узявши Амберл за руку, він пішов уздовж густо зарослого берега, аж допоки не дістався до човна. Рибальський! У хорошому стані, закріплений мотузками, вочевидь залишений кимось, хто час від часу, мабуть, насолоджувався риболовлею поблизу глибоких водохроту. Хлопець розв'язав мотузки, усадовив амберл та відштовхнув човен у воду. Човен їм зараз був набагато більш потрібен, ніж рибалці. Вони попливли на схід, потечі річки. Світанок перетворювався в ранок. Почало теплішати. Загорнувшись у плащ, Амберл майже одразу заснула. Віо також би поспав, якщо б міг. Проте сон не приходив до нього. Втома була настільки сильною, що фактично заважала спати. Його розум наповнювався думками про те, що з ними сталося. Вставивши невелике весло, що лежало всередині човна, у кормовий ключ, він повів човен уздовж русла річки. Заціпеніло, дивлячись, як сонце підіймається з-за гір і як згасає ранній ранок. Помалу розтанув Іній. Вершини Пайкону зникли. Річка несла їх далі. З'явилась волога зелень лісу. Небо знову звільнилось від дощових хмар. Стало яскраво блакитним і наповнилось тонкими білими стрічками, які ліниво пливли крізь ранкове сонячне світло. Ближче до полудня Мармідон почав повільно повертати на південь, а потім на захід, до темної лінії скелястого шпора. Стало тепліше. Почали літати птахи яскравими сплесками звуків і кольорів. Запах польових квітів наповнив повітря. Амберл потягнулася і прокинулась. Її сонні очі швидко втупились у хлопця. «Ти спав?» Запитала вона сонно. Той похитав головою. Не зміг. Дівчина присіла. Тоді поспи зараз. Я керуватиму, а тобі треба відпочити. Ні, ні, все нормально. Я не втомився. Віл, ти виснажений? Ельфійка дійсно за нього турбувалась. Ти повинен поспати. Якусь мить він безмовно дивився на дівчину. Ти знаєш, що зі мною там сталося? Запитав він нарешті. Вона повільно похитала головою. «Ні. І, мені здається, ти теж». «О, я знаю. Точно знаю, що сталося. Я спробував використати ельфійські камені, але не зміг. Я більше ними не керую». «Ти не можеш цього знати точно. Раніше у тебе були проблеми з каменями, коли ти намагався використати їх у тірфінгу. Можливо, цього разу ти занадто постарався». Можливо, зробив щось не так? Я робив усе так, тихо заявив він. Використав усі свої сили, щоб викликати магію ельфів. Але нічого не сталося. Нічого. Аланон попереджував, що таке може статись. Це тому, що ельфійська кров моя змішалась з людською. Камені підкорюються лише ельфам, а у мене цієї крові, як кіт наплакав. «Здається, в мені є блок Амберл. Одного разу я його подолав, але більше не зможу». Вона підійшла, щоб сісти поближче, і поклала свою долонь на його руку. «Тоді обійдемось і без каменів». Він ледь помітно посміхнувся на цю пропозицію. «Це єдина наша зброя. Якщо демони нас знову знайдуть, то вб'ють. У нас немає захисту». «Тоді зробимо так, щоб нас не знайшли». «Вони щоразу це робили, Амберл. Незважаючи на всі наші запобіжні заходи, вони знаходили нас, де б ми не були. Знайдуть і цього разу. Ти це знаєш». «Я знаю, що це ти наполіг, щоб ми не повертались назад після втечі з Гейвенстеда», – відповіла вона. «Я також знаю, що ти ніколи не пропонував здаватись». «Я знаю, що тебе, Аланон, обрав моїм захисником. І що, ти зараз мене залишиш?» Віл почервонів. «Ні, ні за що. І я тебе. Ми разом почали цю подорож, і разом її закінчимо. Ми залежимо один від одного, ти і я. Думаю, цього буде достатньо». Ельфійка замовкла. На її обличчі промайнула швидка успішка. «Ти ж розумієш, що це ти повинен був це сказати, а не я. Я не вірила у свою спадщину, не вірила у слова, сказані друїдом. А ти завжди вірив». «От тільки камені мене підвали!» Похмуро почав говорити Віл, а рука Амберл швидко підлетіла до його губ, змушуючи замовкнути. «Не будь настільки у цьому певен. Подумай на хвилинку, що ти намагався з ними зробити?» «Ти пробував використати їх як зброю. Але чи вірно це? Тому що ти – цілитель. Ти зберігаєш життя, а не знищуєш. Ельфійська магія – це продовження того, хто нею володіє. Можливо, тобі не треба було використовувати камені так?» Хлопець задумався. Аланон казав, що три камені об'єднують серце, розум і тіло в силу, яка формує магію. Якщо чогось бракує? Ні. Він рішуче похитав головою. Мій дід вірив у збереження життя так само сильно, як і я. І все ж він використовував камені, щоб знищувати. І робив це без труднощів, які є у мене. Тоді є ще одне? Продовжила Ельфійка. Аланон попереджував тебе про опір, викликаний людською кров'ю і ельфійською. З цим ти стикався один раз. Можливо, це змусило тебе створити власний блок у розумі, який підсвідомо переконує тебе у тому, що сила ельфійських каменів втрачена. А насправді це не так. Можливо, блок, який був там, на містку, був твоїм власним твором. Віл безмовно подивився на Амбару. Чи це можливо? І похитав головою. Не знаю, я не впевнений. Це сталося дуже швидко. Тоді слухай. Вона підійшла ближче. Її обличчя опинилося біля його. Не поспішай приймати за істину те, що є припущенням. Ти використав ельфійські камені один раз. Ти звернувся до їхньої сили і зробив її своєю. Не думаю, що це трапилось випадково. Можливо, тобі просто треба навчитись. Знайди час, щоб обдумати це, Юнак подивився на неї з подивом. "Схоже, ти довіряєш мені більше, ніж я". Це здається дивним. Ти ж вважала мене нікчемою під час нашої подорожі на північ від Гевенстеда. Пам'ятаєш? Амберл трохи відсахнулась. "Я помилялась і сказала речі, яка не повинна була говорити. Мені було страшно. На мить здалось, ніби вона скаже більше. Але, як і в інших випадках, коли вона, здавалось, була готова пояснити свій страх, дівчина припинила розмову. ВІЛ був достатньо мудрий, щоб зробити те саме. Ну, в одному ти мала рацію, сказав він, намагаючись зберегти легкий тон голосу. Це я мав би сказати тобі ту промову, а не ти мені. В її очах бринів сум. Тоді не забудь зробити це, коли побачиш, що мені це потрібно. То що? Ляжеш спати, він кивнув. Здається, напевно, так, якусь годинку. Він подався вперед, дозволивши ельфійці узятись за маленьке кермо. Опустившись на дно човна, він зробив подушку з блаща і втомлено поклав на неї голову. Думки про ельфійські камені дражливо грались в його голові. Він заплющив очі, відганяючи їх. Вір у себе казав Аланон. Та чи є у нього така віра? Чи її достатньо? Думки розбіглись, відпливли. Юнак заснув і прокинувся опівдні. півдні. Тіло затерпло, він повільно піднявся і узяв у Амберл кермо. Хлопець був голодний, хотів пити, але не було жодних припасів. Вони втратили усе під час переходу через Пайкон. Трохи пізніше русло почало звужуватись, гілки дерев на обох берегах зімкнулись над ними, тіні подовжились над річкою. На заході сонце опускалось низько над стіною скелястого відрогу, золоте світло перетворювалось на червоне, І йшли сутінки. І коли річка знову почала повертати на південь, хлопець витяг човен на берег, вони висадились та провели ніч біля основи масивної старої верби за кілька сотень ярдів від берега річки, сховавши човник у кущах біля берега. Вони зібрали фруктів і овочів та вирушили на пошуки питної води. Однак не знайшли її, тож були змушені просто поїсти. Потім коротка розмова і сон. Ранок видався ясним і приємним. Почався похід на захід, до скелястого відрогу. Вони швидко йшли, насолоджуючись теплом ранку, поїдаючи на ходу залишки фруктів, зібраних минулого вечора. Години летіли швидко, і скутість, яку вони відчули під час першого пробудження, зникла. Вони неухильно йшли вперед. До півночі вони знайшли невеликий струмок, де пороги впадали в ставок, і вода була придатна для пиття. Напились вони до схочу, але, не маючи посудини, нічого не змогли взяти з собою. Наступного дня вони побачили, як гори виникли над стіною лісу, масивною горбатою лінією вершин, що простяглась через увесь західний горизонт. Лише на півдні не було гір. Там горизонт заповнений був густим сірим туманом, що підіймався з болота, як густий дим. Уперше після втечі Спайкона Віл почав задумуватись, куди вони йдуть. Їхнє рішення йти за Мармідоном до лісів, що межують з горами, здавалось досить очевидним. Але тепер, коли вони були на місці, він із Жахом думав, як їм взагалі можна перетнути ці жахливі вершини. Ніхто з них не був знайомий з цією місцевістю, ніхто не знав, чи є тут проходи. Для безпечного шляху. Тож є дуже великі шанси, що без супроводу вони тут загубляться. До заходу сонця вони дійшли до гір. Подивились угору на тисячі футів, на лабіринт піків, які височили один над одним і не давали жодних ознак проходу. Хлопець та ельфійка вийшли з лісу і йшли, допоки не досягли нижніх схилів найближчої гори. Широкі трав'янисті пасовища там були вкриті блискучими дзвіночками та червоними столітниками. Вони швидко знайшли струмок, який витікав зі скель, і біля нього в сосновому гаю було вирішено зупинитись на ніч. Їжа – свіжі фрукти, овочі, а вілу хотілося м'яса та хліба, тому юнак їв без особливого інтересу. Молодий місяць і, вражаюче відображення зірок, заповнили небо. Побажавши один одному на добраніч, вони закутались в плащі і заплющили очі. Віл усе ще думав, як треба пройти через гори, і його забрав сон. А коли юнак прокинувся, то побачив хлопчика, який дивився на нього. Був вже світанок. Сонце сходило з-за далекого лісу в туманному золотистому сплеску світла на широких відкритих схилах, що здіймались над ними, тільки розпускались польові квіти. На траві вогко блищала роса. Віл здивовано кліпнув очима. Спочатку він подумав, що вижається, і чекав, доки хлопець зникне. Але той залишився на місці, сидів на траві, схрестивши ноги перед собою, мовчки дивлячись на Віла. Це не ілюзія, Пробурмотів юнак і підвівся на лікті. «Доброго ранку!» – сказав він. «Доброго ранку!» – урочисто відповів хлопець. Віл відкинув сон із очей і уважно оглянув гостя. Ельф досить маленький, скоювджене волосся пісочного кольору, спадало на звичайне обличчя, на якому виднілось легке ластовиння. Шкіряні штани, туніка... На шиї та Наталії звисає кілька різноманітних мішків та сумок. Хлопчик малий, набагато молодший за Віла чи Амбаром. — Я не хотів вас будити, — оголосив той. Віл кивнув. — Ти був дуже тихим. — Я знаю. Я можу пройти крізь суху соснову ділянку, не видавши жодного звуку. — Справді? — Так. І я можу вполювати лиса, навіть не нашугавши його. «Мені це вдалося одного разу». «Це дуже добре». Малий з цікавістю подивився на Омсфорда. «А що ви тут робите?» Віл усміхнувся, не знаючи, що й відповісти. «Я хотів спитати тебе про те саме. Ти тут живеш?» Хлопець похитав головою. «Ні, я живу на південь, нижче Ірібіса, у Вінггоуі». Віл не мав жодного уявлення, що таке вінггол. Позаду почувся звук. Амберл прокинулась. "Вона дуже гарненька", тихо сказав хлопчик. "Ви одружені?" "Ні, просто мандруємо разом", промовив Віл, трохи розгубившись. "Прилетів", відповів він. "Ну, на крилах", Віл безмовно подивився на хлопчика, той глянув на Емберл яка просто сиділа, усе ще закутана в плащ. «Доброго ранку, лиді!» – привітався він. «Доброго ранку?» – відповіла Ельфійка. В її зелених очах змішались радощі та подив. «Як тебе звуть?» «Перк!» «Мене звуть Амберл, а це Вілл». Хлопець підвівся та підійшов, щоб привітатись з Віллом за руку. Омсфорд здивувався побачивши, що долоня хлопчика мозоляста. Той, здавалось, усвідомлював цей факт і швидко відвів руку. Він не запропонував рукостискання Амберу, а просто кивнув. — Не хочете поснідати? Вілл знизав плечима. — Що ти маєш на увазі, перк? — Молоко, горіхи, сир і хліб. Це все, що у мене з собою. — Буде добре. Омсфорд усміхнувся. Озирнувшись на Амбару, він і гадки не мав, що тут робить перк, але поїсти смачно хотілось. Ми будемо дуже раді розділити з тобою сніданок. Вони сіли в коло. З одного з мішків ельф дістав обіцяні горіхи, сир і хліб разом із трьома маленькими чашками. Ті він наповнив молоком. Мандрівники із жадібністю накинулись на їжу. А де ти молоко узяв? Спитала Амберл за мить. «Кози!» пробурмотів хлопець із повним ротом. «Пастух тримає невелику отару на лузі за кілька миль на північ. Сьогодні вранці я одну подоїв». Амберл запитально глянула на віла. Той знизав плечима. «Він каже, що має крила. Літає». «Ну, насправді не зовсім», – сказав хлопчик. «Я занадто молодий, але одного разу». «Точно, нормально, полечу». Настала незручна мить мовчання. Усі троє безмовно передивлялись. «Ви не сказали, що тут робите. Тікаєте від чогось?» «А чому це ти питаєш, Перк?» «Ну, тому що ви виглядаєте так, ніби від чогось тікаєте. Ваш одяг порваний, брудний. У вас немає ані зброї, ані їжі, ані ковдр, Ви не розводите багаття. Тож виглядаєте так, ніби вас щось налякало». «Перк, а ти розумний!» – швидко сказав Віл, одразу вирішивши, що буде говорити далі. «Ти пообіцяєш зберігати таємницю, якщо я щось тобі скажу?» Хлопчик кивнув. «Обіцяю!» «Добре!» – Віл трошки нахилився уперед. «Ця леді Амберл особлива. Вона принцеса, онука Евентіна Елесиділа, короля ельфів». «Короля країни, ельфів!» – поправив перк. Коли Віл запнувся через ці слова, хлопець стурбовано подався уперед. «То ви шукаєте скарби? Чи, можливо, леді зачарована? Вона що, зачарована?» «Так, ні». Омсфорд збився з пантелику. «Що він зараз хотів сказати?» «Ми шукаємо талісман, перк. Ним може заволодіти лише жінка». І існує дуже велике зло, яке загрожує усім ельфам. Тільки той талісман може захистити від цього зла, тож його треба швидко знайти. Ти не міг би нам допомогти?» Очі Парка розширились від хвилювання. «Це пригода? Справжня пригода?» «Вілл, ну я не впевнена». Перебила Амберл, нахмурившись. «Зачекай хвилинку». Вілл заспокійливо підняв руки і повернувся до малого ельфа. «Це дуже небезпечна справа, перк. Істоти, які на нас полюють, уже вбили кількох ельфів. Це не гра. Ти повинен будеш робити те, що я говорю. І коли скажу тобі облишити нас, то ти повинен будеш негайно втікти. Домовились?» Хлопчик швидко кивнув. «То що мені треба зробити?» Омсфорд вказав на скелі. «Нам потрібно, щоб ти показав дорогу через ці гори. Ти знаєш таку?» «Ну, звичайно». Чомусь ельф обурився. «І куди це ви збираєтесь?» Віл вагався, бо не був упевнений, що хлопцю треба знати цю інформацію. «Ну, хіба це має значення?» «Ну, звичайно, так», – відразу відповів Перк. «Як мені вказати вам, як дістатись туди, куди вам треба, якщо я не знаю, куди вам треба?» «Звучить розумно», — сказала Амберл, кинувши на Віла багатозначний погляд, який натякав на те, що треба усе передбачити. «Я думаю, тобі краще сказати йому, Вілл». Той кивнув. «Гаразд, ми йдемо в дикі землі». «Дикі землі?» — Перк похитав головою. Ентузіазм покинув його очі. «Туди мені заборонено ходити. Це дуже небезпечно». «Ми знаємо, але у нас немає вибору. Ми повинні туди піти. Ти зможеш нам допомогти?» «Я зможу, так», твердо заявив ельф. «Але не через гори. На це ви витратите кілька днів». «А якщо не через гори, то як?» – спитав Віл. «Чи є інший спосіб?» Перк посміхнувся. — Звичайно, ми будемо летіти. Вілл розгублено подивився на Амберл. — Перк, але ми не вміємо літати, — м'яко сказала вона. — Але полетимо. Я вже казав, що вмію літати. Дивина якась, — подумав Вілл. — Слухай, Перк, щоб літати, треба мати крила. Можливо, у тебе вони є, а у нас — ні. «Крила?» Хлопчик виглядав розгубленим, а потім посміхнувся. «О, ви подумали... А, розумію!» «Ні, це не так. У нас є Геневен. Ходімо зі мною!» Перк швидко підвівся і подався з притулку соснового гаю. Збентежені Вілл та Амберл потяглись слідом, обмінюючись поглядами. Коли вони всі опинились вже за деревами... Перк поліз у шкіряну сумку, зав'язану на шиї, та витяг маленький срібний свисток. Переклавши його до губ, хлопчик домухнув. Звуку не було. Віл вдруге подивився на Амберл і повільно похитав головою. Виходило не так, як він задумав. Перк поклав срібний свисток назад у мішок та обернувся, щоб оглянути горизонт. Механічно Омсфорд та Ельвіка подивились разом з парком. Якась золотиста фігура покинула гори, та яскраво мерехнувши в теплих ранкових променях сонця, почала спуск з гір. Вілл та Амберл подивились один на одного. Це був найбільший птах, якого вони коли-небудь бачили в житті. Істота з розмаком крил у тридцять футів. Голова з чубом кольору вогню, з чорними цятками. Великий хачкуватий дзьоб і потужні кіхті. Чомусь згадалась істота, яка мало не спіймала їх під час гонитви долиною рен. Але потім мандрівники зрозуміли, що це не той самий монстр. Птах опустився на галявину задюжену футів перед ними, склавши крила до золотого вкритого пір'ям тіла. Голова з чубом вигнулась вгору. Пронизливий крик розколов ранкову тишу, Птах різко схилив голову до Перка. Хлопець швидко і дивно скрикнув у відповідь, а потім повернувся до двох своїх здивованих товаришів. Це Генуен, яскраво оголосив він і посміхнувся. Ну, ось, розумієте, я ж казав, що ми полетимо. Побачивши птаха, Вілта Амбарл з більшою готовністю сприйняли історію, яку вже потім їм розповів Перк. Ще перед часами джерела Шанари та початком Другої війни рас невелика громада ельфів мігрувала на південь з своєї традиційної батьківщини, з причин, про які давно забули, та оселились нижче Ірібісу, вздовж нерівної незвіданої ділянки гірських лісів, що мажували з величезною водоймою, відомою расам як Блакитний вододіл. Ці ельфи були предками перка. З роками вони стали мисливцями та рибалками. Маленькі села виникли на низці берегових скель, що примкнули до блакитного вододілу, на захід від Мир'яну. Ельфи швидко виявили, що ділять скелі з величезними хижими птахами, які гніздяться в печерах, що відкриваються над водами вододілу. Увесь цей вид вони назвали рокс на честь легендарного птаха Старого світу. Рокси та ельфи тримались спершу на відстані один від одного. Але з часом ельфам стало очевидно, що гігантські птахи могли б стати корисними, якщо б їх можна було навчити прислужувати. Ельфи були винахідливі та рішучі, тож вирішили досягти цієї мети. Після численних невдач їм вдалося знайти спосіб спілкування з птахами, і зрештою приручили їх усіх. Завдяки цьому розширились мисливські та рибальські угіддя. Птахи також стали захисниками, вони боролись з ворогами громади, ельфи ж захищали роксів від істот, які прагнули вторгнутись в їхнє гніздо або зазіхнути на місця годування. Вони навчились доглядати за великими птахами, лікувати їх від хвороб і поранень, зцілювати і утримувати. З плином років. Зв'язок між ними ставав міцнішим. Спільну громаду вони назвали Вінггоу. Вона була невеличкою та відокремленою. Контакт між ними та рештою ельфів припинився. І хоча у Вінггоу визнавався суверенітет короля ельфів в Арборлоні, все ж вони вважали себе окремим народом. Тож вони почали називати себе небесними ельфами, а решту ельфів Заходу — земельними. Перк був сином і онуком вершників крила. Ельфів, які тренувались літати верхи на гігантських роксах. Вони керували пошуком їжі та захистом Вінгхоу. У чоловіків і жінок Вінгхоу були й інші посади. Але над ними панували вершники крила. Тільки вони могли керувати роксами. Тільки їм дана сила польоту – щоб літати по небу від одного куточка землі до іншого. Вершники крила мали пошану та довіру свого народу і проводили усе життя на службі. Перк навчався на другому курсі і вже скоро мав стати вершником. Вибір учнів проводився у ранньому дитинстві. Навчання тривало, допоки хлопчики не досягали повноліття. Зазвичай, Імена майбутніх вершників були відомі заздалегідь. Як у випадку з Перком, бо його батько і його дід були вершниками. Очікувалось, що цей хлопчик піде їхніми стопами. Генуен був птахом його діда, але той був надто старим, щоб літати. Коли Перк досягне повноліття, Генуен повністю стане його. Рокси жили дуже і дуже довго. Їх життя охоплювало чотири, а й іноді й п'ять ельфійських поколінь. Таким чином, Рокс служитиме кільком господарям протягом свого життя. Цілком можливо, що Генуен буде не тільки птахом Перка, а й його сина чи онука. Молодого ельфа в цю місцину привело тренування. Треба було робити багато довгих польотів з Вінггоула. Для кожного йому ставили певні завдання та правила. Під час цього конкретного тренування він повинен був триматись подалі від Вінг протягом семи днів, маючи з собою лише невелику порцію хліба та сиру, таємність з водою. Додаткову їжу та пиття хлопчик мав знайти самостійно. Він повинен був дослідити і мати можливість точно описати після повернення, певні частини гірської місцевості навколо диких земель. Самі ж землі були заборонені, як і для всіх, хто ще навчався, як і контакти з будь-якими мешканцями тих земель. Інструкції здавались досить чіткими, Перк у них не сумнівався. Але вранці другого дня, коли він летів на південь, побачив Віла та Амберл. Дві фігури, що спали в сосновому гаю. Спустившись униз, щоб ближче розглянути їх, хлопчик одразу зіткнувся з дилемою. Хто ці мандрівники? Точно ельфи. Але з якої країни? І що роблять тут? Досить було лише мить подумати. Рішення було прийнято. Було наказано уникати будь-яких контактів із мешканцями диких земель, але не було надано жодних вказівок щодо контактів з будь-ким іншим. Можливо, це не догляд з боку діда, але факт. Незважаючи на зрілість і обережність, прищеплені Перку інтенсивними тренуваннями. Він був ще хлопчиком. Дід залишив шпарину у правилах тренування, тож природно, що він захотів туди подивитись. На щастя для Віла та Амберл. Перк закінчив коротку розповідь, а потім хвилину-дві терпляче відповідав на запитання. Але бажання розпочати нову пригоду, зрештою, взяло верх. З виразом очікування він спитав своїх нових супутників, чи готові вони до польоту. Генуен, хоч і не звик возити більш ніж одного вершника, міг легко їх перенести. Птах перекине їх через гори, перш ніж вони про це задумаються. Вілта Емберл із сумнівом глянули на велетенську тварину. Якби був інший шлях, вони б з задоволенням пішли ним. Лише від думки про політ їх нудило. Але альтернативи не було. Хлопчик стояв, спершись руками на стегна, чекаючи, доки справа почнеться. Врешті-решт, знизавши плечима, Вілл оголосив, що вони готові. Зрештою, якщо так може простий хлопчик, то й вони можуть. З берком на чолі вони підійшли до Геневена. І птах був ознащений шкіряною збруєю. Хлопчик вказав їм на петлі для ніг, які дозволять їм піднятися. Поки вони забирались, він тримав Геневана, а потім закріпив їхні чоровики в носках та вказав, куди просунути руки, і, як запобіжний захід, прив'язав їх до ременів страховки. Тож, навіть якщо вони не втримуються, то все одно не впадуть. Такі запевнення трохи втішили Омсфорда та Ельфійку, які були дуже налякані. А потім Перк дав кожному невелику частину якогось коричневого кореня, який треба було пожувати та проковтнути. Цей корінь полегшить дискомфорт від польоту, пояснив хлопчик. Коли все було готово, малий ельф вийняв з-під ременів упряжі довгий шкіряний стрижень і легесенько вдарив Геневена. З криком Рокс розправив свої великі крила і різко піднявся в ранкове повітря. Скам'янілі, кам'янілі та Амберл дивились, як віддаляється земля. Дерева соснового гаю зіщулились, Птах кружляв високо над луками, ловлюючи потоки вітру та шукаючи шлях на захід, до вершин гірського хребта. Відчуття польоту було невимовним. Спочатку виникло щось середнє між нудотою та піднесенням, і тільки сік дивного кореня не дав їхнім шлункам перекрутитись. Потім це відчуття послабшило, і відчуття піднесення почало посилюватись та охопило Омсфорда та Амберл. Вони спостерігали, як горизонт землі внизу розширюється та розтягується. Відкрилась вражаюча панорама лісів, боліт, гір і річок. Неймовірне видовище! Перед ними чорні вершини здіймались вгору, мов зуби. Тонка блакитна стрічка Мармідону звивалась. На півночі тема прямо хащ. Усе це залишилось там, внизу. Генуен піднявся на висоту кількох сотень футів, неухильно прокладаючи собі шлях до скелястого відрогу, пробираючись крізь лабіринт вершин, спритно ковзаючи через розриви та тріщини, занурюючись у долини, а потім знову підіймаючись, щоб очолити кожну нову лінію хребта. Вілл та Амберл учепились в упряж, але політ був плавний. Великий птах реагував на рухи маленького хлопчика, які керували серією рухів знайомих Роксу. Вітер шмагав по них короткими поривами, але був легким і теплим цього літнього дня. Перк... Подивився через плече на своїх нових супутників, і привітна посмішка відкрилась на веснянкуватому обличчі. Посмішки у відповідь були більш спонтеличеними, ніж радісними. Політ тривав майже годину, вони ширяли глибоко в горах, ліси повністю зникли з поля зору. Навколо них зімкнулись гори. Віл подумав, що навряд чи їм вдалося подолати б цю відстань пішки. Було лише цікаво. Чи й демони все ще стежать? Безсумнівно. Але зараз Омсфорда наповнювало якесь задоволення, усвідомлюючи, що навіть різник зараз не зможе їх переслідувати. Трохи пізніше перк приземлив Геневена на пласкій скелі. Уся вона була вкрита довгою травою та польовими квітами. Звідси відкривався вид на гірське озеро. Рокс плавно вмостився на землі. Вершники зрізли. Ельфійський хлопчик спритно зіскочив зі спини велетенського птаха, а Віл та Амберл були настільки назграбними, що ледь не впали. Проте їхні обличчя були сповнені полегшенням. Півгодини вони відпочивали. Потім знову піднялись у повітря і знову полетіли. Протягом ранку вони приземлялись ще двічі, відпочиваючи разом з Генуеном а потім продовжували шлях. Кожного разу перк пропонував поділитись їжею та напоями. Кожного разу вони відмовлялись. Усе, що вони погодились поїсти, то це ще один шматок дивного корення. Хлопчина-ельф віднісся до цього з розумінням. Так було і з ним при першому польоті. О півдні вони вперше побачили дикі землі, ліси оточені горами. З купою западин та хребтів, поцятковані болотами та розсипом самотніх вершин, що виринали з-під дерев неначе схоплені руки. Не було там жодних ознак життя, ані сіл, ані поселень, ні засаджених полів, ні пасовищ. Долина уся темна та безпривітна. Летіли вони ще з годину. Повільно Геневен прослизнув крізь вузький розрів у вершинах. Потім гігантський птах повернув праворуч та спустився униз до широкого схилу, що прилягав до підніжжя вершини і виходив на дикі землі. Там вони і зупинились. Вілта Амберл обережно злізли зі спини Рокса, розтираючи м'язи, які задубіли і стиснулись під час довгого польоту. Після швидкого наказу Геневену. Перк пішов за ними вниз із розчервонілим і схвильованим обличчям. «Ну, бачите, ми це зробили!» Хлопчик усміхався від вуха до вуха. «Дійсно, зробили!» Віл сумно посміхнувся, масажуючи п'яту точку. «Ну, то що будемо робити далі?» Спитав ельф з хлоп'ятським захватом. Віл випростався. «Ти не будеш робити нічого!» «Просто лети, як якнайдалі». «Але я хочу допомогти!» – наполягав ельф. Амберол ступила вперед та обійняла хлопчика. «Ти вже допоміг, Перк? Без тебе ми б ті гори не перетнули!» «Але я хочу...» «Ні, Перк. Те, що ми маємо зробити зараз, надто небезпечно. Віл та я повинні піти у дикі землі. Ти сам сказав, що тобі туди зась йти». Тож, залиш нас зараз. Пам'ятай, ти вже пообіцяв вілу зробити це, коли ми попросимо. Хлопчик похмуро кивнув. Але я не боюсь, пробурмотів він. Я знаю, посміхнулась Ельфійка. Гадаю, тебе небагато лякає. Перк трохи пожвавився від цього компліменту. Швидка посмішка осяяла його обличчя. Є ще одне прохання для тебе. Вілл поклав руку на плече ельфа. «Ми мало знаємо про цю місцевість. Ти можеш нам щось підказати? Що там можна знайти? Монстрів!» Без вагань відповів Перк. «Монстрів? Усі види! І ще відом «Так каже дід!» Омсфорд не міг вирішити, чи вірити цьому, чи ні. Зрештою дідусь намагався не пустити хлопця до диких земель. Тож можна було очікувати такого попередження. Ти коли-небудь чув про місце під назвою Притулок? запитав Омсфорд імпульсивно. Перк похитав головою. Я так і думав, зітхнув Віл. То що? Монстри та відьми, а дороги є? Хлопчик кивнув. Зараз покажу. Він вивів їх із-за ялин до невеликої височини. Звідки можна було дивитись на усю долину? «Бачте?» – спитав він, вказуючи на купу повалених дерев біля основи схилу. Вілл та Амбаро придивились, допоки не побачили, куди точно вказує хлопчик. «За тими деревами є дорога, що веде до села Грімпенворд. Тут усі дороги ведуть до Грімпенворд. Звідси нічого не видно, але шлях там, внизу, через кілька миль, у лісі». Дід каже, що там дуже погано, що тамтешні люди, злодії та головорізи. Можливо, там ви знайдете допомогу? Можливо, знайдемо. Дякую, сказав Він і подумав, що злодії та головорізи – це краще за монстрів та відьом. Проте не завадить бути обережним. Навіть якщо усі злодії, головорізи, відьми та монстри не справжні, залишаються демони, які стежать, і, можливо, влаштували вже засідку. Перк задумався і через мить підвів очі. «А що ви будете робити, коли знайдете цей ваш притулок?» «Ну, коли його знайдемо, то знайдемо і талісман, про який я тобі сказав. Тоді нам потрібно буде повернутися в Арборлон». Обличчя хлопця посвітлішало. «Тоді я ще щось для вас зроблю!» Палко оголосив він та потягнувся до маленького мішечка на шиї. Витяг срібний свисток і простягнув його Омсфорду. «Перк, що це?» – почав він, коли відчув свисток на долоні. «У мене є ще п'ять днів, перш ніж я повинен повернутися до Вінгоуа, швидко сказав хлопчик. «Кожного дня я буду один раз перелітати через долину о півдні. Якщо я буду вам потрібен, дайте сигнал свистком, і я прилечу!» «Люди не почують звук, тільки Рокси. Якщо знайдете талісман протягом п'яти днів, тоді ми з Генуеном знову вас перенесемо. На північ, до вашої батьківщини!» «Перк, мені здається...» — почала заперечувати Амберл, повільно хитаючи головою. «Почекай, ну, перебив Віл. Якщо Генуен знову перенесе нас на північ, ми заощадимо дні...» Уникнемо усіх країн, через які нам довелось пройти, щоб потрапити сюди. Амбарл, ми повинні повернутися якомога швидше, ти це знаєш. Омсфорд швидко повернувся до Перка. Генуен може здійснити таку подорож? А ти? Хлопчик упевнено кивнув. Але йому не можна у Дикій Землі, зауважила Амбарл. Тож приземлитись всередині йому не вдасться. Перк похитав головою. — Я просто залишу Геневана та заберу вас. Це лише мить. — Мені не подобається ця ідея, — заявила Амберо, нахмурювшись. — Це дуже небезпечно для Перка. І це порушення правил його дому. — Але я хочу допомогти. Крім того, ти казала, що це дуже важливо. Хлопчик був дуже рішучим. Ельфійка навіть не могла придумати подальших аргументів. Віл скористався цією можливістю, щоб знову втрутитись. — Слухай, а давай компроміс. — Я обіцяю, якщо Перку буде загрожувати якась небезпека, я не викличу його ні за яких обставин. Це справедливо. — Але Віл, почав хлопчик. І Перк погодиться, що через п'ять днів він повернеться до Вінкгоу, як і обіцяв дідусеві, незалежно від того, покличу я його чи ні. Закінчив Омсфорд, скорочуючи заперечення, які намагався висловити ельф. Амберл подумала і неохоче кивнула. — Гаразд. Тільки от я прослідкую, щоб обіцянка була виконана, Вілл. Омсфорд на неї подивився. — Домовились? — Отож, Перк, ми повинні йти зараз. Ми перед тобою у неоплатному боргу. Він узяв руку ельфа та міцно стис. «До побачення!» — сказала Амберл, нахиляючись, щоб легенько поцілувати хлопчика в щоку. Перк почервонів, опустивши очі. «До побачення, Амберл! вам! Попрощавшись, вони розвернулись і пішли довгим схилом у бік лісової пустелі. Перк спостерігав за ними, аж доки мандрівники не зникли з поля зору.